Fjärde avsnittet av Plattan är här. Plattan i mattan. Nu kör vi! Plattan! Ja, välkomna till fjärde avsnittet av Plattan. Som jag alltid artikulerar lite konstigt. Men det är så det blir. Plattan, Plattan, Plattan. Välkomna i alla fall. Eh, jag tänkte att vi skulle inleda med några rättelser från avsnitt tre. Eh, jag är lite osäker på eh, några saker som jag sa där. Jag tror att jag nämnde att eh, ja, det här digitala läromedlet som planhöll i när man fick besöka ett flyktingläger. Så tror jag att jag sa att man fick besöka en flyktingförläggning. Det stämmer alltså inte det är ett flyktingläger och världens största sådana som man får besöka där. Är ni intresserade av det får ni surfa in på plan och kolla vidare där lite vad det faktiskt handlar om. Men det är ett flyktingläger helt enkelt och inget annat. Sen så talar jag lite om, om hur vi ska kunna nå den här personliga, konkreta upplevelsen i praxismodellen när det gäller EU-undervisning. Och då nämnde jag en film som man kan se på, på ur som heter IU på schemat och det är Mattias Nylander som undervisar i samhällskunskap och historia som, eh, som, har, en, eh, som har en film där som jag tipsade om och jag vet inte eh, vilken stad jag sa att han undervisade i eh, det är möjligt att jag sa Vällingby men det är alltså Vällinge som han undervisade i och det är möjligt att jag sa det eh, men nu vet ni i alla fall att det är Vällinge som han undervisar i och inget annat Yes, eh, nog med rättelser. Idag så har jag tänkt att diskutera massmedias innehåll och påverkan på opinionsbildning och demokratin. Eh, och det här samtalet har jag egentligen tänkt eh, inledningsvis ska förankra sig i ett studiebesök som vi gjorde på korren här med klassen. Eh, lite tidigare den här terminen. Och sen så har jag tänkt att eh, prata lite om eh, Facebooks falska verklighet som jag väljer att, att kalla det. Och jag tycker det är ganska passande till... Eh, till just det här massmedias innehåll också. Och påverkan på opinionsbildningen och demokratin. Så, vi rullar igång. Ja, som jag tidigare nämnde så har vi varit på ett studiebesök på Korren här i Linköping. För att få en bild av hur medierna jobbar idag. Och det var faktiskt väldigt intressant. Ja... Jag är nog ganska ensam om att ha en dagstidning här hemma på Bordet och det är faktiskt korrespondenten som, som ligger där framför mig. Eh, faktum är att jag inte brukar prenumerera på den här tidningen utan jag fick ett kanonbra sommarerbjudande som gjorde att jag fick tre månader väldigt, väldigt billigt. Och på sommaren kan det vara ganska gött att ha något nära till hands och läsa och bläddra i när man sitter ut på balkongen och äter frukost eller något liknande. Men nu är det faktiskt så att när vi har börjat skolan så har jag knappt tid att läsa den. Och de nyheter som jag tar del av, de får jag nog mest på, på nätet. Och jag är nog inne mer på Korrens hemsida än vad jag faktiskt läser tidningen som jag har här i tryckt form hemma. Vi fick lite information där om den tryckta upplagan och hur den har gått ner. Och den är faktiskt nere på... Ungefär 45 000 tryckta upplagor per dag nu lät det som. Vi fick inte riktigt någon kontrast där hur mycket det har varit eller hur mycket de önskat det skulle vara. Men 45 000 får väl anses ganska lågt i en, ja, i en stad där i alla fall 100, det finns 140 000 potentiella prenumeranter. Ja, och det är väl om man räknar varje person. Sen så är det klart att om man skalar ner det här till hushåll och vilka som är under 18 år och sånt där så kanske ja, de som det ska nå ut till inte är fullt lika många. Men 45 000 ex i alla fall trycks ni i dag. Och det var väl inte mycket mer med det förutom att de måste få in mycket mer reklam för att kunna driva runt den här tidningen. Och för att det inte ska bli ett annonsblad så måste de ändå hålla stoffet relativt högt. Eh, och det här är något som jag personligen tror kan leda till en något tunnare tidning. Eh, och det tycker jag att man märker ganska tydligt. För jag eh, är född och uppvuxen här i Linköping. Och om jag minns rätt så kommer jag ihåg att tidningen var betydligt mycket tjockare när jag var yngre. Men det kanske är en felaktig av mig. Jag har ju faktiskt växt och blivit större så jag kanske bara uppfattar den som lite mindre än vad den var tidigare. Och då syftar jag inte på formatet för det är jag mycket väl medveten om att det har förändrats. Men korren har alltid funnits på, på frukostbordet hemma när jag växte upp och nu även när jag bor här själv så har den funnits, funnits på bordet under somrarna men i vanliga fall så är det mest de, de digitala medierna som jag, som jag använder. Och Det här handlar såklart om tillgänglighet, att man kan kolla på appen eller logga in på någon, någon hemsida eller surfa runt lite på olika nyhetssajter för att ta del av det som man, man vill ha reda på helt enkelt. Och jag är nog inte en som flitig nyhetsläsare själv, jag brukar lyssna på ja, passande nog lite olika podcast som ger mig en, en hyfsad nyhetsbild i alla fall. Och sen om det är något som jag är extra intresserad av så brukar jag försöka hitta artiklar som rör det här. Eh, så korren är väl till viss del mm, ja, om det gäller lokala nyheter så är det väl någonting jag surfar in på lite oftare än annat i alla fall eh, ja, eh, har det hänt något på universitetet så är det klart att jag kollar på Lius hemsida men hittar inget där så kanske jag kollar på korren för att sen söka mig utåt på andra nyhetssajter så det ja, i ja, i mitt huvud så, så når mig nyheten kanske genom ett rykte eller ja, något annat. Man kanske hör något, någon kompis säger någonting om någonting som har hänt och sen kollar jag upp det istället för att jag ständigt surfar runt på nyhetssajter. Jag vet inte, jag, jag blir lite stressad av att det är så, så tillgängligt. Jag tycker det är ganska skönt att få tid att bilda sig en egen uppfattning om saker innan man... Innan man läser någon vinklad media. Och med det säger jag inte att all media är vinklad. Men jag brukar ha på mig ganska kritiska glasögon när jag väl läser. Eh, ja, på korren så jobbar de väldigt mycket med att digitalisera tidningen. Eh, de har fortfarande kvar en redaktion som jobbar med den tryckta upplagan. Men allt går ju såklart även ut på nätet. Och de hade, visade väldigt tydligt på att det är dit ditåt som det rör sig helt enkelt. Och att de har betydligt fler läsare online än vad de har i den tryckta upplagan. Och det är inte så konstigt. Men faktum är att fortfarande den största inkomstbringaren är annonserna i den tryckta tidningen. Eftersom att man inte får in särskilt mycket pengar på de här klickannonserna som man får som man får ja, handla upp till deras webbplats. Så ja, det blir väl mer och mer problematiskt för de här små lokala nyhetsredaktionerna att hålla sig vid liv i och med att vi digitaliserar saker mer och mer. Eh, och om det här är bra eller dåligt, det får väl återstå att se. Men eh, det generella intrycket är väl att det vore väl bra med lite lokal nyhetsbevakning. Eh, ja, vi rör oss mot en mer och mer global värld och det är väldigt... Eh, lätt att glömma bort det här som, som händer lokalt. Och det är ju faktiskt här vi har en väldigt stor möjlighet att påverka på ett annat sätt än vad vi har om man ser nationellt eller på EU-nivå eller internationellt. Även om vi såklart har möjlighet att påverka där också. Korren eh, är en, ja, en tidning vars ledare är högervriden, om jag förstår rätt. Och det har väl pendlat lite med på vilket sätt den är där. Men det här är nog ingenting som har påverkat mig som läsare särskilt mycket. Jag hade ingen aning om det här faktiskt förrän vi pratade om det här på högstadiet tror jag. När man fick i uppgift att kolla upp vad olika nyhetsredaktioner hade för politisk vinkling på sin ledare. Så det är nog ingenting som jag har tänkt på eller reflekterat över. Jag tror inte det är något som har påverkat... Linköpings lokala politik jättemycket. Då min generella uppfattning är att ja, Linköpings kommun har följt eh, riksdagssiffrorna ganska ganska ganska bra. Eh, eller bra. De har följt ganska ganska jämnt helt enkelt. Eh, med riksdagsvalet. Och det väl, finns det väl vissa utstickare. Jag tror SD har betydligt mer. Eh, mer procent i Linköpings kommuner, vad de har i riksdagen. Men ja, så ser det nog ut på ganska många platser. På korren så fick vi också reda på att de håller på med, med någon form av satsning där de förflyttar de centraliserar allting skulle man kunna säga till, till ett kontor så att de ska ha råd och ha kvar så många lokala nyhetsredaktioner som möjligt. Eh, och också det här är ju ett tecken på att det blir längre mellan själva, eh, ja, mellan chef och eh, läsare. Eh, och jag tror det här är också någonting som, som påverkar eh, de som läser korren ganska mycket. Vi ser att eh, de tidningarna som... som ja det här mediebolaget som korren ligger under de ser ganska snarlika ut de har vissa lokala skillnader men stoffet i huvudsak är ganska mycket samma eh, och ja om det fortsätter åt det här hållet så är väl min, min teori att till slut så kommer man nog kanske ha en, en och samma tidning i hela Östergötland för att det är, ja, det är mest ekonomiskt hållbart att ha det på det sättet helt enkelt men om vi ska fortsätta tala om massmedia så tror jag vi måste röra oss lite utanför Linköping och Korrens verksamhet. Även om det är ganska intressant att, att röra sig på en lokal nivå. Allt blir ganska mycket tydligare då. Så eh, när det gäller just opinionsbildning så tror jag att eh, vi måste se till, till andra medier. Eh, och då så tänker jag framförallt på radio och tv- och även andra tidningar: dagstidningar och kvällstidningar som finns. Och min generella uppfattning där av, eller ja, där är väl att. Vi har rört oss ganska mycket mot en opinionsbildning som går ut på att smutskasta. Och personligen så är inte det här någonting som, som jag tycker är särskilt bra. Jag, jag gillar att vi har en politisk dynamik i Sverige där det finns ganska stort spelrum. Eh, men istället för att det handlar om vem som har bäst idéer och vem som kommer med de bästa förslagen så handlar det snarare nu för tiden enligt mig om att man ska smutskasta de andra partierna eller de andra eh, motståndarna så, så gott man kan och på så sätt vinna röster eh, till sitt parti och i många fall så tror jag inte att det är partierna själva som drar det största lasset i det här utan att det är just medierna som genom sin, sin nyhetsvärdering eh, gör det här både medvetet och omedvetet. Eh, ja, eh, ett exempel som, som rör sig i mitt huvud nu i alla fall det är eh, Toblerone-skandalen eller vad man säger, när Mona Salin köpte Toblerone och blöjor eller vad det var på, eh, på statens bekostnad helt enkelt. Och ja såklart skattebetalarnas eh, bekostnad. Eh, och det är ju verkligen något som jag inte förespråkar att, att någon, politiker, någon politiker ska göra. Eh, men om man ser till själva summorna så är det väl ganska försumbart kanske. Även om jag absolut tycker att man kanske bör hängas ut lite i en sån situation. Och säger du Toblerone till vem som helst så är nog Mona Sahlin ett namn som poppar upp ganska tidigt i folks medvetande. Men om man istället säger nu affären, så vet nog inte jättemånga vad man pratar om. Och Nuonaffären är, ja om jag har fattat det rätt här när jag tar det direkt ur minnet så Nuonaffären handlar om att det statliga energibolaget Vattenfall valde att köpa upp. Eh, aktier i företaget Nuon eh, för alltså extremt många miljarder kronor av skattebetalarnas pengar. Eh, och de här eh, ja det här bolaget Nuon då förväntades att gå jättemycket i vinst kommande, ja, kommande tiden och att det här skulle vara en jättebra investering för staten om man skulle få väldigt mycket pengar tillbaks. Resultatet blev att aktien störtdök och staten förlorade flera miljarder kronor på den här affären. Och ja, det fanns väl en person som stod ganska mycket i rampljuset för det här. Och det var väl mod Olafsson tror jag som, som drev på och genomförde hela den här affären. Men ja... Skillnaden mellan ett par blöjor och en toblerone och flera miljarder svenska kronor som, som också det är skattebetalarnas pengar. Det verkar inte spela så stor roll när det handlar om media. Och det handlar väl mycket om den här klicktrenden som går nu också. Eh, att ja, vi, vi vill ha snabba, roliga, enkla nyheter där vi snabbt kan bilda oss en uppfattning. Det ska nog helst bara vara en bild egentligen eller två, tre meningar som beskriver, för vi orkar inte läsa långa, stora stycken som faktiskt beskriver vad det är som har hänt. Eh, så jag tycker Toblerone-affären och Nuon-affären där är en ganska bra kontrast på det Nu tror jag att många faktiskt har koll på Nuon-affären som är någorlunda insatta Men frågar man gemene man på gatan så tror jag att fler har koll på Toblerone-skandalen eh, Så ja, jag tycker det ger en ganska tydlig bild av vad media faktiskt sysslar med idag och min personliga, ja, personliga åsikt är såklart att det här inte är jättekul. Jag tycker inte att man ger väljarna en helt ärlig chans att bilda sin egen uppfattning. Och det handlar inte så mycket längre om politik utan det handlar om personer. Och det är väldigt, väldigt lätt att fälla en person snabbt. Senast så hade vi väl gymnasieministern för ja, den sittande regeringen som... Åkte dit för rattfylla när hon hade kört över... Ja, hon körde lagligt i Danmark. Hon åkte över Öresundsbron och när hon kom till Sverige så hade hon en för hög promillehalt. Det tror jag också väldigt, väldigt många är väl medvetna om. Vad är det som har hänt att hon har avgått och att hon faktiskt var ganska duktig på sitt jobb, om jag har förstått det rätt också. Men hon avgick efter den här, den här incidenten helt enkelt. Och det vet nog väldigt många om men om man frågar människor om vilka beslut som just nu håller på att, att fattas i riksdag och regering så tror jag att man har ganska dålig koll. Och enligt mig så bör det vara massmedias uppgift att faktiskt ha koll och bevaka sånt här som faktiskt berör politiken direkt. Och opinionsbildning, det är såklart väldigt centralt för medierna också att man måste hitta vinklar och man måste ställa sig mot makten och hitta andra utvägar än det som presenteras. Men just nu så känns det som att fokus ligger inte vid några konkreta beslut överhuvudtaget utan fokus ligger vid att smutskasta och förnedra. Och ja... Det blir ett ganska obehagligt eh, politiskt klimat som, eh, som jag tror är ganska stagnerande för poli politiken i sig. Eh, om vi ser till exempel Sverigedemokraterna här i eh, ja, för, förra valperioden när eh, sittande regeringen skulle presentera sin budget så sa de att de kommer fälla alla budgetförslag som ges eh, så länge de är utfrysta ur... Eh, ur eh, riksdagen och eh, det är absolut en åsikt man kan ha men helt plötsligt så handlar det inte det här om politik längre utan det handlar om ett, eh, ett politiskt utanförskap och det kan mycket väl vara så att de höll med stora delar av budgeten eller eh, kanske inte gjorde det men eh, det, de har fattat fatt, gjort en uppfattning och skapat en princip som gör det ganska omöjligt att styra i Sverige och det här ja, leder som sagt till en stagnation som är ganska onödig och de som får lida till slut av det här är ju folket och framförallt sittande, sittande regering eh, och som vi har läst i, i några av de texterna som, eh, som vi hade till ett seminarium angående demokrati här, här senast så ja, då handlade det om folkomröstningar i, i små kommuner som handlade om skolnedläggningar eh, ja, de som sitter vid makten de kommer vara tvungna att ta väldigt många dåliga beslut som i slutändan är för allas bästa eh, Säg att vi ska lägga ner en skola ute på landet så kommer alla som berörs direkt av det här säga nej det här är inte bra för att den här skolan ska finnas kvar för här går mina barn, här har jag gått här kanske till och med jag gick för eh, 60 år sedan det visade sig att faktiskt de, de äldsta Eh, kanske mor- och farföräldrar till barn som gick på de här skolorna eller som själv hade gått där för, för eh, flera årtionden sen det var de som reagerade starkast på skolnedläggningarna och de som sa emot det här mest av alla och eh, ja, det leder också till ganska mycket stagnation att man är väldigt, väldigt rädd för förändring vilket gör att man hellre stannar kvar i det vi har nu och den här förändringen behöver ju ske för att vi ska kunna ja, skörda frukten av den helt enkelt. Och resultatet i de här små kommunexemplen som vi fick läsa till demokratiseminariet var ju att de som hade varit tvungna att fatta beslutet för i många fall så bortsåg de helt från folkomröstningarna där de flesta hade sagt att nej ni ska inte lägga ner den här skolan. Eh, så ja, då hade regeringen, eller ja, de som styrde i kommunen fått ett ordentligt bakslag eh, i kommande val. Vilket gör att, ja, vi har pratat väldigt mycket om patos och logos eh, i, i demokratisammanhangen här. Och att det är extremt mycket patos som jag tycker styr den svenska politiken just nu. Och jag tycker personligen att vi bör röra oss mer mot en ja, lite mer logos, lite mer logik i hur vi tänker och resonerar kring, kring politiska beslut. Och jag tycker även att politikerna själva ska börja göra det här. Jag tycker inte att det tillför jättemycket att man står och hetsar på varann i partiledardebatter utan att faktiskt ha konkreta konkreta förändringar och förändringsprocesser som man faktiskt vill genomföra. Jag tycker att vi bör fokusera mer på sakfrågorna och att massmedia bör hjälpa oss med det här istället för att hjälpa oss. Vidare så, så kan vi prata lite om public service också som har som uppgift att ge en neutral nyhetsbild till oss och finnas till hands vid nationella katastrofer eller eh, ja, annat som rör nationen direkt. Eh, där så finns det ju väldigt mycket kritik som florerar kring... I alla fall SVT och SR eh, som eh, handlar om att det är väldigt mycket vänstervridet. Eh, och det kan jag nog hålla med om till, till väldigt stor del. Att det finns, eh, det finns inte jättemycket utrymme för, eh, för andra politiska ideologier eller vad man säger. Eh, och det tror jag framförallt handlar om att kultur har varit någonting som är ganska vänster under en lång tid. Det har inte legat jättemycket ekonomi i kultur. Och det här är någonting som har... Ja, kunnat hållas vid liv med hjälp av statlig finansiering. Eh, och ja, det här leder nog i sin tur till att det blir en ganska vänsterfriden public service som vi ser idag. Eh, och det här är också något jag ställer mig ganska negativt till. Eh, jag tycker att man misslyckas lite med sitt public service uppdrag om man inte lyckas hålla den här neutraliteten som ändå ska, ska prägla det här mediet. Eh, och då är det nog framförallt Sveriges Radio jag tänker på eh, i den här vridningen. SVT kanske inte lika tydligt men eh, sen om du kanske kollar på olika dokumentärer och så där som presenteras så, så finns det nog ganska mycket vinklat där också. Eh, men public service i alla fall har ju de här stora partiledardebatterna och... Eh, gör väl sitt jobb på så sätt att de prioriterar väldigt mycket politik på tvåan kan man se väldigt mycket debatter och pläderingar och liknande inget jag själv brukar titta på för det brukar vara ganska grått och tråkigt presenterat och det, man brukar inte få ut jättemycket av det om man inte vet vad sakfrågan egentligen rör och även här kommer ju massmedia in, det finns ingen som förbereder en på de här Debatterna och liknande Och det är ju framförallt inför valet som, som public service fyller den här ordentliga funktionen Som de faktiskt ska göra Vi har även ett krav på oss i Sverige Att vi ska betala en radio- och tv-avgift Om vi har en radio eller tv hemma Och anser man då att public service faktiskt är Någonting som är politiskt vinklat så tar det nog emot ganska mycket att betala den här avgiften. Hur skulle vi då kunna lösa det här? Ja, det är ju en ganska stor fråga att ta tag i egentligen men om det ändå ska vara vinklat så skulle ju en enkel lösning kunna vara att det, det finns olika politiska kanaler man kan se på där innehållet är ganska vinklat. Och det finns ju både för- och nackdelar med det här såklart. Men det jag tror effekten blir är väl egentligen att man får sina fördomar och idéer ganska bekräftade på ett sätt som kanske inte gynnar den politiska dynamiken i samhället överhuvudtaget. Så den frågan får nog lämnas ganska öppen egentligen. Samtidigt som såklart det bästa skulle vara om public service kunde hålla sig rent objektiv och det här med olika politiska kanaler leder mig faktiskt in på nästa ämne som jag tänkt att prata om som också behandlar massmedias innehåll påverkan på opinionsbildning och demokratin och det segmentet väljer jag att kalla Facebooks falska verklighet jag är nog inte ensam om att ha Facebook och alla som jag vet, i alla fall 99% av dem, de har Facebook och de är inne på det dagligen. Och vissa såklart mer än andra, men många besöker nog Facebook varje dag i alla fall. I vårt Facebookflöde så loggas allting som vi gör. Den räknar in våra Google-sökningar, den ser vilka artiklar vi klickar på, vilka sidor vi gillar och så vidare. Så Facebook har stenkoll på oss. Och de vet vad vi gillar. Och de vet vad vi gillar att se i vårt flöde. Och det här är någonting som jag tror är extremt negativt. Vi får en, en ganska tydlig skev världsbild. När vi är inne på Facebook. Jag upplever det här personligen i alla fall. Att till exempel om jag har sökt på ficklampor på Google så fylls mitt Facebookflöde ganska snabbt av olika demonstrationer på coola ficklampor och ja, var jag kan köpa dem, var de bästa erbjudandena finns och kanske kommer upp några sidor som handlar om, om det här ämnet som jag nyligen har googlat på Eh, och nu när jag ska köpa kurslitteratur till, till nästkommande kurs så kommer mitt Facebookflöde vara överfyllt med reklam från CD-On och Adlibris och andra eh, litteraturåterförsäljare. Eh, och det här gäller ju inte bara vad jag har googlat på och vad det är jag vill köpa utan det här gäller ju också politik och nyheter. Och det här gör ju då att många... Struntar nog i att faktiskt kolla vad, vad som stämmer och vad som inte stämmer i det som, som poppar upp på Facebook. Jag tror att många anser att de får nog med nyheter i sitt eget flöde. Och det här leder ju till att man får sin världsbild bekräftad oavsett hur skev den är. Det blir inte mycket variation, du får inte den här politiska dynamiken som jag tycker att man, man bör ha i sin vardag. Eh, är du starkt höger- eller vänstervriden så kommer även din Facebook att vara det. Och det här gör att eh, vi blir lurade i att tro att saker är på ett visst sätt. Och när det sen är dags för val så kommer vi vara väldigt övertygade om att vi har rätt och de som inte tycker som jag, de har fel. Det krävs väldigt mycket kritiskt tänk och väldigt mycket källkritiskt granskande för att vi ska kunna bilda oss en korrekt uppfattning. Och det här är nog en förmåga som inte, ja, inte gemene man besitter. Jag ser dagligen flera olika länkar delas på Facebook- Ja, där det står helt falska grejer. Det här är påhittade artiklar för att påverka opinionsbildningen. Eh, och det behöver inte vara oseriösa sidor som det här är länkat till utan det här kan faktiskt vara en politiskt vinklad artikel eh, som delas. Men att den är politiskt vinklad, det står inte någonstans och det är ingenting som folk tänker på heller. Det räcker med att rubriken swisha förbi i Facebookflödet så har man bekräftat det här som en sanning. Eh, nyligen så läste jag en artikel om eh, Selma, 90 år, som eh, har betalt sin eh, Pension hela livet. Hon har jobbat inom vården. Där hon alltid har betalt skatt och betalt in sin pension. Och nu så har hennes man fått demens och flyttat in på ett demensboende. När hon har betalt sin hyra och även betalat hyran för sin man. De har väl någon form av delad ekonomi där. Så står det i artikeln att hon har... Ja, Mellan 700 och 800 kronor kvar att leva på den månaden. Eh, den poppade upp för några dagar sedan. Jag tänkte att det här var ganska sjukt, men jag reflekterade inte så mycket mer över det. Eh, sen igår, så tror jag det kom upp en artikel som motbevisade allt det här och sa att så här fungerade inte i Sverige. Eh, du har inte 700 kronor kvar att leva för om du har betalt din pension i hela ditt liv. Och eh, Socialstyrelsen skulle aldrig acceptera ett sånt här fall. Eh, och det stod även i den, den tidigare vinklade artikeln att eh, den här Selma hade fått avslag från Socialstyrelsen. Eh, hon skulle inte få några, fler, några mer pengar. Eh, och eh, faktum var väl att det skulle hon visst fått. Och det visar sig att den här bilden den var bara tagen från någon internetsida. Och den här historien fanns inte publicerad någon annanstans. Eh, så det, det är ett problem. Det här ger oss en väldigt skev uppfattning. Och det är väldigt lätt att sprida lögner på internet. Eh, och vi får nog se varje individ som en del i massmedias spel helt enkelt. Varje gång du delar en artikel så gör du det här till någons fördel. Och om det är någonting som du faktiskt tror på, det, kanske, det här kanske handlar om att skänka bistånd till ett land eller något liknande. Då kan det anses som positivt av de flesta. Men delar du en artikel som har en tydlig politisk vinkel så kommer du nog påverka väldigt många fler än vad du faktiskt tror. Och samtidigt så kanske du delar den här artikeln för du vill öppna ögonen för folk som inte tänker på samma sätt som dig. Men då är ju faktum faktiskt så att de här personerna som, eh, som du faktiskt vill nå ut till, de kanske inte kommer nås eftersom att deras flöden redan är fyllt med sånt som de vill höra. De är fyllda med artiklar som, som bekräftar deras fördomar och deras teorier och deras politiska agenda. Eh, så Facebook tror jag är en, eh, ja, en skapare av en falsk verklighet eh, som inte är bra för det svenska politiska klimatet. Det segregerar människor från varandra och åsikter eh, bekräftas igen och igen och igen. Vilket gör att vi får väldigt fasta läger i politiken. Och de här fasta lägren är väldigt svåra att rubba på. Eh, skulle vi istället ha en ganska öppen debatt där alla får ta del av all information som presenteras. Eh, oavsett politisk vinkling eller, eller liknande. Så tror jag att folk skulle bli lite mer öppna för att ändra sina åsikter och ta tillbaka, kanske ta tillbaka något, något som man har tänkt tidigare- och kanske omvärdera hela sin, sin tillvaro. Och det är det jag tycker politik ska gå ut på. Jag tycker att vi väljare inte ska vara spelbrickor i det politiska spelet- som hela tiden ska hålla på att argumentera för våra åsikter och vad vi tycker- Eh, jag tycker att politikerna ska värva oss väljare och det här ska de inte göra genom smutskastning utan det här ska de göra, gen eller det här ska de göra genom att vinna vårt förtroende genom goda, eh, ja, goda politiska förslag och förändringar som kom, vi anser kommer att gynna oss. Eh, för det, min generella uppfattning idag är att alla har en tydlig politisk åsikt, eller de flesta i alla fall. Och den här slåss man för varje dag på sociala medier. Eh, det kan handla om en gilla-markering eller att man skriver en egen insändare till en tidning. Kan vi inte bara låta politikerna sköta politiken och sen så röstar vi på dem? En lite kontroversiell men ändå vettig tanke tycker jag. Jag tycker att vi ska lugna oss lite med politiken, fokusera på de faktiska besluten och ja, vara öppna och redo att förändra vårt sätt att tänka. Yes, eh, lite hårda ord här om Facebook och, eh, och politik. Eh, jag tycker självklart att det är bra att folk bildar sig en tydlig politisk uppfattning eh, och att man, att man brinner för sin politik och att man, man är redo att, eh, att stå för den och att dela med sig av den till, till allmänheten. Eh, men för att ha bildat sig en tydlig politisk åsikt så tycker jag att eh, ja, det bör föreligga en hel del efterforskning. Eh, och gör det inte det så tror jag att man har tagit den enkla vägen genom att lita på alla tidningsrubriker som man läser. Eh, och lita på sitt Facebook-flöde. Eh, och det här tror jag leder till en ganska skev världsbild helt enkelt som jag nämnde tidigare. Eh, så det jag vill säga egentligen är väl att eh, ja, eh, det är bra med politik och man ska engagera sig privat. Men... Eh, du bör göra väldigt mycket efterforskning innan du, börjar, ja, innan du börjar förespråka den här politiken som du brinner för. Och när du delar din Facebook-länk eller när du delar ditt Facebook-inlägg eller liknande. Och kanske någon nyhetsartikel slinker med också. Så finns det nog en ganska stor risk att du, den här delningen bara kommer att nå de som tycker exakt samma sak som du och då är vi tillbaks i det här att vi stagnerar de politiska lägena ytterligare och det blir en väldigt tydlig opposition eh, vilket gör att, ja, jag tror att smutskastning eh, är en ganska, ja rimlig utgång av det här eh, till slut så handlar det bara om att man ska förnedra varandra istället för att man ska försöka komma med de bästa politiska förslagen eh, yes <klipp> Nog om eh, politiken där i alla fall. Eh, jag tycker ändå att jag fick med ganska mycket om hur massmedias innehåll kan påverka opinionsbildningen och demokratin. Eh, ja och demokrati, där har vi ju med de här folkomröstningarna också. Och det tyder ju ganska mycket på hur patos och logos, eh, eller hur ja, hur patosstyrda eh, den stora massan är. Medan eh, logos kanske saknas lite mer i gemene mans, eh, tänkande. Eh, och att det här faktiskt är något negativt. Så att vi måste se till den stora bilden. Och jag tror inte att varken massmedia eller Facebook som jag har talat om tidigare hjälper oss med, eh, med den här eh, logos-förståelsen för vad som faktiskt pågår. Eh, ja, eh, jag talade tidigare där om duonaffären så jag kollade upp de exakta siffrorna. Och det handlade om en förskingring, eller inte förskingring utan det, det handlar om... Eh, 15 miljarder kronor som, som man förlorade på den här nu-affären. Eh, och det kan man ju köpa ganska mycket Toblerone för, men det är väl inte så många som har koll på det. Det var det som var min eh, mitt mål med den anekdoten. <går> eh, och jag talade även där om public service och sa att de viktigaste, eh, eller att public service gör sitt viktigaste jobb under val-. Eh, valtiden. Och det stämmer väl inte riktigt heller. Självklart så, så fyller public service en funktion däremellan också och ska ge oss en nyanserad nyhetsbild. Eh, men det jag ville säga där var väl att eh, public service eh, får problem om de fortsätter att eh, vara vinklade. Och ja, jag har väl en liten uppfattning om att det faktiskt är eh, vinkling som, som pågår. Men eh, det kan nog också vara Någonting som man har sett väldigt mycket på Facebook och i, i andra medier som gör att man har den här uppfattningen även fast man själv kanske inte, eller jag i alla fall, kollar inte så mycket på public service eh, så att jag kan bilda mig någon tydlig uppfattning om det här. Men det är nog väldigt lätt att man säger att public service är väldigt vänstervridet även fast man själv kanske inte nyttjar public service själv utan det här är någonting som man har läst någonstans och även här tror jag att eh, Facebook kan spela en ganska stor roll. Eh, hur ska jag då använda det här i min undervisning i framtiden? Eh, ja, studiebesök på korren om jag skulle hamna här i Linköping så skulle ju det absolut vara någonting som jag, jag skulle vilja göra. Eh, och även här så kan vi återkoppla till den här praxismodellen som vi, vi tidigare har pratat om eh, i avsnitt tre. Eh, och ja, vill man ha den här konkreta... Upplevelsen som praxismodellen eftersträvar så är väl ett studiebesök på Korren något jättebra. Och är du i en annan stad så kan du ju självklart besöka en, en redaktion där också. Eh, och när vi ser till det här med Facebook och källkritik och massmedias påverkan på opinionsbildning. Eh, så tror jag att det här är någonting som man måste prata om så att eleverna blir medvetna om vad som pågår. Eh, ja, eleverna använder nog Facebook väldigt mycket mer än vad vi lärare gör eh, och det här leder då till att vi måste göra dem uppmärksamma på att vara källkritiska och att försöka läsa mellan raderna när de får en artikel framför sig. Vi måste även ge dem verktygen till att hitta de här olika sidorna av mynten som jag talade om tidigare. Kanske göra dem medvetna, på, eller göra dem medvetna om var olika tidningar och medier står i sin politiska vinkling. Och ja, hur man kan göra för att granska olika journalister och olika artiklar för att se varför tror du att de skriver som de gör. Så ja, det är väl lite det jag tar med mig härifrån. Och som sagt, jag kommer tillbaks. Ni kommer förhoppningsvis tillbaks. Ha det, ha det.